Я відчував, що зараз відбудеться. Ні, ні, це неможливо, неможливо. Схилившись над столом, великий інквізитор забурмотів свою молитву. Коливався вогник свічки, коливалися чорні плащі, коливалися їхні тіні, важкі й неоковирні брили мороку.